دا دا پارا جی. دا دی دا صدقات و فقر د چادر پارجي د دې ټول مسارف سره صدقات غريب او فقير او مسكين کو یو مسرف الله منتوخذو د عام صدقاتو یو بهترین مسرب دا ترجمه تاسو دا دایته نوولني للفقراء الذين دپار د هر فقيران دپار د هر غريبانو خلقو او خررو په سبيل الله چې دوی بن کله شوي د الله په لار کې لا يستطيعون غرابا في الارض ديو طاقت نلرید سفر کولو پس بککی يحسبهم الجاهلو بخبر جاهل نہ مراد در سفر بخبر گمان کی پدیوبانی بخبر سره چری دیو حال نہ خبر نی ارغنیا ادمالدار فسوجا من التعرف دا وجد نصلا کولونا تعارفهم بسماهم تم پیجنی دیو پخ پر نخواندی لا يسأونه الناس ال الحافه دو د خلکو نصال نه کوي په ظروبانې زاره نه کې خلکو ته وماتون في قوې ت خرج کوي تاسو من خير مالنا فإن الله به عم نو الله فاحبانې علیم د خبردار دی ا خا چې د الله په لار کې بکی شوي د بال شوونه مرات ا هغه خلک دی چې د الله ددينن خدمت کوي د الله ددين کار کې د چ سمر الله دې دین کارونه دي دی نصب اورز پاره کې لګيانې او کارونه ډېر شي دا را دعوت او تبلیغ کار دي که کا کله کارونه دي اسلامی تحریک لري او دا سمرہ کارونه چې کېږي د تخلق په کار کې کنه خودا تخلق مالدار دې خپل مالو خرج کې او ټول پوره زم لګي ندا هډې را خبره ده خو یو کس دې چې هغه خپل ټول شپورز لګولي دې کو دې فقير سره د خپل مالو دولت نشته لري او دو دا الله پلار کې شپور لیاي کارونه کي دا غ خللك الذي نه اوف سرو في سبي للله د الله پهلار کې بندکې شويدي لا يتیونه زبان في الرض پهمکهې دو تعاق داري چې ل سفرري و کې لکه واپ سره شته. بلې سفر کې او تجارتي ختي جارت وو کی خډه مال وو غټي ودل ته بداکار پاتشي طاقت نه لري د سفر کولو د تجارت او د کسب د پړپس مکه او بیا بل هرت دی يخسبه المل جاهل اغنیا نا پو خلک نه بی خبر خلک چې د دې حالت نه نا نه خبر ناوی ګومان کوي پدیوبانه اغنیا دا مالدار دي سره ګزیي خبره ن چاته سو نه داولې م ن تهه د وجه د نال کوونهه د چاه <سؤال> سوالونه نه کوې چې ماله <سؤال> داه کوه داه کوډیر ممسی د را قونه دي رابانو پلانې مشک دا و دا قې مې خلکو ته نه کوي نو چې دا نکی خلک وي دامالدار دی تری په هم بسي معم دا خبره موګه پریخ دا. تپ په دې لري جوړه دی په نخوا باندې اره دې په کار نهې مپدې ښکاری تبه معلومي کې او د دې بل نه لا يسالون الناس احافا دخلکنا سوال نکي په ځای باندې اردو کو لپټ کر چې څلې پوره ونخلي دا مصرمه لا دا دار دار ګوره دا دا دا دا ته مال خیر دې قرض راکا کا څنګه نه راکې دڅوک دا کارهوی نکي دا راغو یو نه انو تاسو په پا دی لارک مال خرچ کوي د دی خلقو دا پارا دا دیو دا مدد دا پارا فا ان اللہ دا ایو عظیم عجر بیان شو دا جملن نا فا ان اللہ الله علیم اللہ پا خبر دے کله خلقوئی گنی او سرحیر چا دا پارا سمیحنتو کی اس طرحی تیرہ کی اور دیر سخیز تیری کی دا دا دیوکار دا نو بیا دیو تسوائی اے بس ما ته هرڅ په پته ده نو را سره به نور سمغه وروچته ته هرڅه په پته را نو بس کار وکړه نو الله فرمای دی لا را کې د تاسو سمره مال خرج کو ف الله به علیم نو الله په دی علیم دی خبردار دی الی له منفقون اموالهم ا خلق دا ګوره دې ځنه رسخه د ټول انفاق بیان چوشو په دې ټول بیان کې چې سمره څه څنګه ده الله دې زم او دا یو څه به تقدر غو خلاصو ده دا مال مبارک ده الله نظام او سیستم کوم چې زموږه لپاره لا جوړ کړي دي او دې په مقابل کې یو بل نظام نه چاهو ته نظام وای چې دا الله ته نظام بلکل په مقابل کې ولړ ده حرام دی یاني کی دا ځوانه نظام یو بل په مقابله کې دي او چې سوق دا ل نظام خپل کی مکامیاب بشي دا د انصاف نظام د زکات د صدقاتو د خیراتونو د مال د خرج کولو چې انسان خپل مال چالو ور کړی نو دې خرچ خرج کی دغه نظام کې د دنیا خیر ده او کنا د لیفو مقابل کې رسوخ کم نظام درولې ده پاره کې خیر ده دا بیان کیږي ان الذين ينفقون اموالهم اغلقت خرج کي خپل مال بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ دَشْفِي او دورزي سر او علانيه تن پټ او فکره فلهم اجرهم عند ربهم نو دجود پار دې دي او اجر دجود درب سره دا درب سره دې او دې اوجر له ولا خوف عليهم نو په دې به سيري ولا هم يحزنون او له دې غم جنې دليفه مقابل کی چې کوم غلط سودي نظام چلې هغه دي نه ياكلون اغا خلق تی صد خوری اینه اخلی دا اطور اکسر دا خیٹی دا بارکین او زکر دا اکل لفظ راگلی دے لا یقومون د صد خور خبر اکی اغا خلق تی صد خوری صد اخلی لا یقومون نبا د دیو دا قیامت پورز دا قبروننا اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي مگر پشان دا اغا کس لکا سنگچ اغا کس پاسی يتخبطه الشیطان من المس چه شیطان مسکره او لیوانه کره مخبوط الحواس کره دور شیطان در مسکره دو پوجه پا عربو که مشهور استنابه چه کلوه یو سره سی لیوانه شو گری وردی شروع که خرک باوی وی دا جنات مسکره ده دا یو محاوره ون قرآن کریم اغا محاوره استعمال کره دا لیوانه ونی خصوصا پرداریان بتاسو دیدلی چه تیر یو ترپ نرپاس نو بل ترپ تپریوزی چه با د ز نو تیشارت د دیمخی تپریوزی که دیمخی نوزن شاعت اپریوزی بلکل دا تشانه مخبوط الحواس برا دا به قیامت پورز دا سودخور نخیی چی دا دی سودخور دا ولی ذالک بی انهم قارو دا پدیو جا چی دیو بویل انما البیع مثل الربا یقنا تجارت مثل الربا پشان دا سود دے نو گستاخ پا دیدی چی ویر خوکم از کم ویران دا پا کارو چی دا سود د تجارت پشانده تجارت اصل گرزو لے دی چی سود دا غی پشانده نو دیو سود اصل و گرزو وی دا تجارت خمد دی سود پشانده دی دا خبر اکوولا وحل اللہ البیعا وحرم الربا حلان کی اللہ تجارت حلال کرده او سود حرام کرده ده ربای حرام کرده ده ور دغه دا تعریف او ربی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم تاریخ کړی و د جاهلیت په زمانه کې کوم سودو او اوسره کوم شیرا روان دی یو سړی بچاله پیسې ورکړې نو مددم پرښو زوروبه ورکړې چې میاشتې راڅرګندم پیسې ادا کې هغه سره بدلې وی پیسې ادا کې یو زیادت کې هغه به زیادت کوم د 1500 په زیات شوې بل بیا به له کې یو زیادت کې نو زیادت کو ونو بیعب دو زرب شوی بیعب دو نمزر شوی بیعب دریش شوی نو سمو ده پس با غزر به پیدا پیدا پیدا بیعب دو زرب بیعب آتی نو دعا صد در صد با مسلا روانو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم تعریفو کو کلو قرض دن جر نفعا فهو ربن حرق قرض چې داغی نفع جاریوی نو دار با در صد ده زیادت خبر اکڑا دا لگی کڑیری فرمای قبضت من عالف او حبت دو خو یو موته ولی دا زیاده غسته کیگی او دا قشان یو دا دانه ولی نی خوچی دا پدیوانی غسته کیگی که دا با زیاده راکه نو دا صده او دا سنگچ زیاده صده نو دا شان کمیک ولم صده یو شدی پچابانی قرزی لزر روپه ورکریگی او دی زرزر روپه وی او مارا میاش کس راکه مالا نو دو زرا داشویا تو زرا پاتری داسره ورتواي چې داسه چل بو کو زرا دا پیسې پيوزه درکمدو اته میاشتو بازار بنداو سره کما ولک کمیا او کفکی نو زرا تو زره پزمالو زره راکه چې پيوزه راکه نو داسو زیادت بل طرف ته یو طرف ته زیادت ده اغه طرف ته زیادت لره سو دوه اغه ستو دروازه دو نارवाडी او دې ته کم راغلی دي نو اغه اسلام بند کړي اغه زیادت النبي كريم صلى الله عليه وسلم فرماني الزهاب بالزهاب والفذة بالفذة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد داسيزونا سربا سرو بدراول سبين فسبينو بدراول کجوری پا کجورو بدلوال غنم پا غنمو بدلوال وربشی پا وربشو بدلوال مالگ پا مالگ بدلوال دا جائز دی خوبا دی صورت که کی... دا, دا غنم دی دا خرغنم دی دا لک بیکار غنم دی نو خرغنم با مندر کما اور تا پا خراب مالا یونمان راکی او دو من راکی دا ناجائز دی زکر بری که دا زیادت ده او دا زیادت پا دی زی کې. چی سنگ در زیادت کی گیگی نو او چور دروازه در سود طرف تا زگ در زیادت خود سود دیو شکل دی نو دار نجائز دی دا او جائز دی بسی صورت کی چی دعان یوشانی او لاس پلاس سود دی نو دار دعان یوشان سرابو چگه پیده سر دار سر پاری دار کلک دا گی دار خقن دیلی توخن در دی او دا کمزوی دن بدلی نو طریقه سر بلا طریقه آسان طرح غنم څومره د هغه قیمت متمرر شي دا هغه نن تاسو په کارګر اندازه زرم پوری د زرم په بدل کې ته درته دا ستاسو زرم په پاتې شوی د زرم په تور کې د دې زرم په اړه چې تاسو غواړئ تاسو شمار یا ور به ځو ورکو او خدای دواله قیمت یې متمرر کوي د دې دا قیمت سعودي د دا قیمت سعودي په دې قیمت دا دعویواله او په دې قیمت باندې والا نو دعوا مستلبه هلشي لا أو كنت أجناس مختلف شئ فإذا اختلف الأجناس فبيعو ش... كيف شئتم فبيعو كيف شئتم يدم بيد كنت اجناس مختلفی غنم بوربش وربش بجوارو نبات سنگم خواه خي بدلوئي سمرم اقدار كي بدلوئي بدل كي خو يدم بيد اللاس بلاس بي. او أو دا داعي وجد آلا نم ده غنم من او تا من غنم دل کتابه مال میاش <تصال> پس یعنې تاسو باندې غنم بیا راکې نو تاسو نن ورکونکو زير روپې باندې بیا کوم وخت زه تاسو درکړم په 500 روپې باندې نو تاسو درکړم زير روپې ته مو ساده کې په 500 روپې باندې یا بازار دانشوی د زير په جذب اوس په 500 روپې نو تاسو ورکړی 100 روپې دي او درکړی 500 زياته الله تعالی په دې راځه د دې یدن دی لاس په لاس د وسرونو قیمت برابر دی قرض وبنيکه نک او که قرض کړی یاب با پیسو باندې واخلی قیمتونه په مقررې کې نو مساله او راشی د زه صد تاریخ تاسو او دې دنی. سود تجارت یو څه د یو څروله سودخور چې خوشحالیږي مګریب خطکیږي د سودخور خوشحالی د غریب په سفغان کې ده سودخور دې ناس ده چې د اخر سمره مال غټی د مال راځي دا په ما جوړ ترازی او دا غریب ژوندینه او دا خالي سمره کمایله په ټوله کلیفه نو دا ټول د ریکورډ بالکل نظراروال نکړټیټک سیستم دی ټول به د ناراضي او د ایسو تور نه لګلغي پیشېخ کولی شو دي نو په سوي نظام کې غریب همیشه نور غریب کیږي او مالدار نور مالداريږي او د اسلام شي کم نظام دے دی په دې کې غریبن خوشاله او مالدارن خوشاله مالدار, خوشا مالدار مال خرج کوي غریب خوشاله دي او, پا واسم اللہ سور کرنگی او سور مال دار په پنه خوښه د کار ته واسه او سوچ مال خرج کړي نو سکونه وچ مینا نه ماغه تدیر ملایيږي د تجارت او رسوول فرق باندې په تجارت کې مال مال دمال پر واسه راضي دا زګړی خلما او رسول د دوه ضرورت لپاره پر واسه پکار دی ما ته مال دار هغه ته مالر په سودي نظام کې مال پا کی مال پر واسه نه راضي بلکې مال دمهلط پر واسه راضي ده مهلت ورگی او دغه قیمت اخلی پس تجارت کې د یو شی تبادله او قیمت ادا نو مسله ختم شې پس سودي نظام کې مسله ختمې نه بلکې رسد خور دغه مسلسل جاری وي پس تجارت کې یوزل ځل نفع واستې کیږي تر څو یو ځل د ناپووالي د رځ زور وګړېل او یو رسول بخسکه ما ما سنو به منافع او څه خبره ختم شوه پا سودی نظام کے منافع ختمیگی نا بلکہ منافع مسلسل جاری او کی گی. فسودی کی مسلسل کی گی او قرض چور کڑیشی نو قرض یوزن ادا کیگی پا سودی نظام کے قرض مسلسل ادا کیگی اور راسول مال اصل مال بیان پاتی ندیو اجنا اللہ صد حرام کرے دے او تجارت حلال کرے دے نو صد پرید وی. او تجارت شروع کے کم سچ اللہ حلال کرے دی دال لید عذابنا مدرسی وحل اللہ البیعہ وحرم الرباہ سود حرام کرده ده بعضی خلقوی پا پرغ ده پرغ ده ته رباو سود کې پرق ده پرق بکی یقیننشت ده رباوات پا ربی که و سودو, سودو تا پوردو پختو که وی ده غا پرق ده, ده فمن جا او موعزتن نا اغسو چارت نسیحت راگه اغسوک چارت نسیحت راگه را من ربی ده تربد رب در ده اغن فن تارده مناشو فلہو ما چې نزدر پا را دي دی چی دم نخکی کری دی څوک ګناه وشي ریکن نو دا ورته معاف دي وا امره الى الله او دا معامله حواله الله ته نو که په اخلاص توبه وکړي له الله به ورته معاف کی او که نوو نو غياب و کتاب کوي او من عاده او که چې سود پریخو دو او بیا وت واپس شو شروعو کو دا خبر الله مون ته ما مازه تاسو سره نسواری مثال درکړو غن نسواری نسوار پری وي او څو د پرسو ته خوادره دبینه تاکو باسی نرده سنده خارق شیوچه نبیه شو روکی سودی سودی چاند کاؤ او پری خو دو داره معاشره که سکم مراوط تاکی دو بیشمار دی دوری غلط تاری تی دور لوگ ظلم روانده بعض دونی که سو پی ست سود آغسته که گم معاشره که او بیا هیلی جوڑی کدی دی هیلی داره وی داگاهه جه تمپتر آغستون کی تم دا او سوکی چو ورکی دو تم پتلا چو دی پسود پیسی غاڑی او دی پسود ورکو ما خو هیلہ والا جوڑی نو هیلہ چو سنگ جوڑی و دا سیبا گار اولا دی دا دا شلک رپو دی دا با قدرز تا اوستاد بیعنی هی صحیح مثال بیعنی هی مثال دی صحیح خبره د شلک رپو غایر تا دا شلک رپو غایر حیلہ والا دا سایه آشی ما دی نو یو رشل له ګروپې قرض ونښته دا ټول ضد تام پترک دی د وروغوی او دا سره په لن پوزه ما څملګې روپې کولښته او البته دا ګارونه چې تاسو دا پوسوده سبا پوسالې ورځ له ګروپې وایني د سیده قسمت مولک را ته زده کوم دغه دا ګار دا کارونه چې مکمل شي نو زه تاسو بل څه نه نه سم دي ژوند نه نه اس دې دا ګارونه وږی ورنه خرص ماته په پیسو په کار دی په څو ما اوسه په څلور خلک کار سره سبب ځار کې خوشل نه کړو په قیمت د کوای جنود د درکوم نو زراعت ماته خدای په پیسو په کار دی خوشل نه او با په شل له بده ته څلاره ادا کړي ده دا څلور نه ادا کړي خوشل نه تځيږي ازو نه به دا ملکه اندوژن چې د سمره یاقینی په دې کار موږ یې ومنم تر دې پرې ورته وي په تمل کې خو نو میدارې یو دا دا له دریو له کور په رپوره زيب څلوور له کفر سومه نو په څلوور اول کدا چې غانه بولاډ نبی چې په داو دک مدري له کرا کې دا به ایلا ورته ویچره حرامه ده وافس به د مدري له وافس دا چې لکره ده ما چې څلوړه به دا له دریو له کور په غاره ده غاره ورسترنه د دفتر کولا کړل دي سوده زرب سلام ورکړم واه به راستو د لیکلو شي نو غواړم چې په دې نه کې بلور دوه واپس راکړئ نو درکو مې نو جام په ورځو زما جوهاريانم شروع دی دا بهونکو ته څومره نظام دی دا سودی بهونکو نه سودی دارونکو څومره دی کارواري دا سمره سودی دی دا ټول داسري دغه خبره ته چې سود زه نو څالو لکه تاسو راکئ یا چې الله سپته ونه لګي دا کار نه د سودی په طرف راځو ته ونه لګي ان څومره دایره چې په الله باندې مونږ ته ما ته په طرف ته په پتو ونه لګي دا پو چاکتی را او منشو تے نو کامیاب شو پو چی سورا دے پس و من عادا دوبارا واپس شو نو چی صدخوری او ذر صد پریخیو او بیشو روکو اللہ فرمائی دقا دا جہنمی شکن دے دو زخی کا نپیدنے وور وارا سړی کا نپیدنے دا دا مخ نپیدنے دا دقا شڑی مختبورتی صدی کار پریخیو توبی اس تلوا او دوبارا بیا شو روکن و فأولئك أصحاب النار ندقى خلق وروا الذي هم فيها خالدون دي وبالي كامل شيء يمحق الله الرباء ختمي الله فعك بركات لسد ويربي الصدقات أو فعلي والله لا يحب كل كفار أسهم أولا مهبت نساته دهار كافر غد كافر ده كافر ده مرادلته لين عصیم او لوی گناهگار ده مبالغی سی غیری یعنی سودخور لوی ناشکنه ده او لوی گناهگار ده ده پیسی خلق دسه ده پاره مال ده دری سی زنو ده پاره یو دایا چی دسوی ضرورت پوره شی دویم دایا چی سکون ضرورت میلاو شی اتبینان او دریم دا چی عزت میلاو شی سودخور تا دایا ام نمیلاوی گی ضرورت دو چرت نپوره کی گی ده میشه حاجت مندی سکو نه وي چې منافره چرته نه بلکې موږ سبا قرار وکړل چې پلانونه د نورو پیسې ولې دي سرکړل ولورنه کوم چې شروع شي او عزت د ستخور نه په مواشه کې خلک وایي ستخور کو عزت دي دا ټول دنیاګرږي داخله کې خلک داخله دي دا کار چې پیسې ورګل دا تر تا به دار وته ولاري او جره یوسف پاکي ملمانې جو ساتي چې وروزه ووري دا ټول هم څه دی نه کوي इज्जत کو خلک د سپین کوي د صدقاره د شر ده برشمجو ومن اخري نو صدخور عزت په دیول کېږي چې ومن اخري په سیرا نغوري وینځي خو مزم سکلتو وي چې نور میں نه کی ندی و جن عزت یې نور د ترکه د صدخور سړي د هیچا په لکه قدر نه خصوصا د غریب شل پر غریب خو چرته قدر نه د غریب پر لکه خداو او قدر وي چې انفاق کړي صدقات ور کوي نو دا قدري ان الذي آمو ی ننا قسان ک معې را وړ دی امال حو ن کا ملوې کړيدي وقام ملات او موونهقام کړيدي وآو ذکوواات او ذکته او ذکو نه ور کړيدي لا هم اجر هم عندرب بهم ددي د پاار اجر دی نګ درف پهبانې ولا خوفون عليهړ منلب په باندي ولا هم اے مومنانو اتقوا اللہ زامن داللہ درنا پرمانعین بچکی داللہ نا اویرے گئی وزرو ما بقی من الربا او پریده ای آسی باقی پاتی صودا ستاسو چی سمرا صودون لدھا سمرا پاتی دی نو پریده دا مومنان ان کنتم مؤمنین کتاسو مومنانی ینی کم مومنانی مفسر دودونم پاترن چې الله او کمرهغه نو پرېداوی زبلر دي کوتل کې زمون قران کلاصو پای زرګو خلک شریکو دا رسد موضوع زمونږه یاندا موضوع شی بیان شونو سبات اسعراوی و درو الله کور په سود نه پاتو په پا خلق باندې او دا پهن تور ته لاور کړه د جدار زمانه وستاسو دي, دي خو نور را رافسوخه نور برسلو چې د دې جوړم خلاص شو او می بس دقی حمله چه دعوه اپس دیکو معاف دیکو او توبه دیو بشتله نفرمائی اللہ وَجَرُو مَا بَقِيَ مِنَ الْرِبَادِ سچا مباقی سپاتی دا اطول معاف قی کچا تتاسو مومنان یه نو کم مومنان نئی نو داری بیاب ترسطو دا خطاب بسر دیرن دا اخو مومنان تلی فائلی لم تفعلو کدا کارم اونکو فعظنون بحرب من الله و رسوله نتاسو تیار شئی جنگ تا الله او دا رسول زکر زمان دا په مقابله مقابلک د نظام دور کرنے دے او دعوی اولتا او دعوی دس اولتا دے چی بلکل آپ د زیت روان دے نتاسو تیار شئی جنگ تا تیار شئی و این تبتم او کتاسو تغبو وستلہ ولکم رؤوس اموالکم ولکم نه حق لري چې خپل اصل مال و خپل ادا غنه زره په یالو د کړویو لسلکه شیخ خپل وقف سوالی د دې اجازه ده لا تزلمون ولا تزلمون نه بتاسو زیاتې کوي نه بتاسو سر زیاتې کوي نو د ګډاندار ګړی خو دې دا هغه پیسې ضرورت څو ما ده ماته د ګړی ضرورت ده نو ما پین ز ضرور په ور ما ته غړې را کړه ما مال را ورسېد هغه ته مال ورسېد نو په تجارت کې مال د مال په عوض کې رازي او په سود کې په سودی نظام کې مال د مال په عوض کې ناراضي بلکې مال د مهلت په عوض کې رازي او د مهلت په عوض کې مال اغسل فرامدي مهلت ورکړه غریب تا دوې مخبر دادا چی پا تجارت کی ده دوارو پیدئی ده اغستون کیم پیدئی او ده خرسون کیم پیدئی ما تا گڑای ملاؤ شو او اغا تا پیسی ملاؤ شو اغم گٹا اکڑا او ماں گٹا اکڑا جبکی پا سود کی سودخور تا پداو دے بل تا ٹول نقصان دی بل فرق پا تجارت خرسون کې دا غسن کې نه یو زلزله فوالي یو زل شې هغه په او پین پین نیم کو بس دغه د منافع وغسته او په سودی نظام کې څو خو خپل پیسې ورکي او نفع مسلسل جاری نفع بیا مسلسل جاری معاملات خصمي جنا تجارت کې خو معامله چې تاغشیواغسته او ماه د پیسې را ما خ کوته وغسته نو معامله خ مشه او په سودی نظام کې معامله مستقله جاری په تجارت کې یو سړی خپل ټول معله موولګئ خپل صاحیته مو لګی خپل زه ن تم استعمال ک سټړی فرکو دې پیدا داخلی په سودی نظام کې سخورور نخل په پیسې لګي ځکه پیسې په زیپرته ده پیسې نه دا محفوظ پروت ده رسول مال او نه ځانته استعمالي نخل صلاح یې ته استعمالي نکم بلکو وت استعمالي او خفا آرام دي بل نه خپل پیسې مستقله دي خپل او بل دا قرض په حواله سره چې سود خو په قرض باندې اغوسته کیږي چې پستا باندې خپل کو پیسې پاتې قرض دې نستانه ذکر اخلی قرض یو زل ادا کیږي سو زل ادا کیږي یو زل ادا کیږي خو سود بار بار دا کیږي سود بار بار ادا کیږي یو کې کی مرز غریب بنک مثال ورکو چې دا د غریبا خلکو خلقو داعم او زمیدارو چا شل زره قرض له استه چا دیش زره قرض له استه ازته چا ر ټیکټر د پاره له چا د توخم د پاره له استه او چادا مسالو ده پار ده ده پسل ده پار آوسته ده لگی لگی خدا لگی پیسې اخلاصی گی نا در ذریع بینگ چرته چر تو بس دا مسلسل روانه غریب پریشانه بینگ منیجر سے خطر آولی گو جی تازم اونگه بینگ بدنام کو ماورتو بینگ بدنامی گی فاغا شیچ اول نیکنامی دیسه دکه نا اول نیکنام ده نو نیکنام شی بدنامی گی یو شول خوبصورت صورتت د درروستای چې خراب دیکو نوستا بینک نیک نام کللو د الله بندته خی بهې سوچوکهه چې تاسو د غریب پنس چې چ جوړ کړی دی په کار خداوج چې بینک غریب ته سپورټ ور کړی نو تایو ټکترر ورک کړی دی خدا خود د یو جا چلکې سنګه چې په ډیران باېغ کباړی ګرزی مخنای ګځې نو چې چر چتم دوست پنیشي دغا غ را کاي. نو تا دا یو تکتر پا ذریبانی مقناتی سی خود دا دا غریب طول پیسی را کاغی نو دا تا دا سر نیکنامی خودی تا نویلے کیگی ام دغشن زمون چې دا سمری زافی دی تاس از سوچو که زمون نزام طول غلط دے دا سود دے زمون په کاروبار کې که یو سرے وی کنا د سود موضوع واردن دا نور سود نا خوزان بچ کی د سود نه بسر ځان بچی توبه وباسي زب سود نه اخلمه یو غټ کاروبار کي د سود بس پرې خوده ولندي کوتل کي زموږه درسونه او سړې په سبا لږم د دې آیاتونو پر وړاندې زموږه د هغه کلاس کي او سبقو سبا تر هغه وي درې لکا او سوده پس 30000 کسر په سود می پاتیو او ودا کول می پرم پرې کي یا نو راځه چلو خیسو کم مې توبه بس دغه حل بل علی مشته دي او تو دونه چې منتزل نشو خلاصو ولې تاسو ټول خلک کاروباري خلک دي یا عام ملازمم دي دا خپل مال د هیپازت سره غموږي وکورګ وبیا څنګه شي خو ده نو ځې په کوم ذکی کې ده ما نو بیا چې بن تلرشي نو په کارټي کاونټ کې کی, کی دي یا د دې څه یو څه هغه بس دې متباین شي چې زه خو ناخلمه کله نوې ته په دندو په کار خو نه دی ناغه وي نوو امپایډه ته لږ دی پیدا به چړته جي خو مو تاسو رغب الحلم نشته کنا کومه سلا بي به کم د دې په وطن کار شان نشته دی په هر ځای کې داغه سہولت اویلی خیبر خبر بینک یو سیستم شو رکړ د مشکلات لري ان په دې په دې سیستم کې غلط نظام کې یو خرچه شو رکول د لو مشکلات سره مخامخ شي نو نو دا یوځي دا, دیوال خودتا دا پروت دیر دی وال وختې خطره پروت کړ ډیر وختي پراخ دي تاسو ګه خیال کړی دا زمونږ د بجلی بیرو د جراشي او دا خپل تاریخ نه لید شي نویار تاسو وي دا به سترا چارجه دا کې تاسو چې دی دا وی قرض ده په مونږ او چې کله قرض او وخت واوري نو سره نزياتی په سیواړي زیاتۍ په سیواړي بجلی محکمه خاصیم سبلشان جی باوانی محکمه دا پا بازار کې اللہ شوری جی اخلی نو یو در په پا عامی سابر گران پریوزی تا یو بوریم در تا گران پریوزی او کتا سل بوری اخلی نو بیا در نیم نم پنی مولا کی تا تا. کم شی ریٹ او بجلی چې سمرا زیادتی نو دو مرے نرف زیادتی گی انتو با حیران چی جی اولتو گواری معامل روانه دا او د ګیس بیل چرشی دا ټول سرچات دا وسترشی سره کولی ماو ته دومره کوله شو چې پل بیلونه په وخدا کو چې دا سود په سرار نشي خو د دې مثال خو دې ده لکه په تالاب کې برز مال مرد مردار خرپرو دی او لاندې په پیل کې د ښوالی را رواني نو ته لګیا شو چې زاخپل ګلاس په نس ښوالی لري کومه دې په پټ کې چې ما دې په لګي و بره چولی او توو به دا زرات لري کې غنخاره نو دا بد بوې نو دا ښخواله ته په کول شي چرته نه پاکيږي دا هوواله کې وچ دا ټول کې لیواله را جمع شي او لا شو دا مردار خل ټول وباسي نو پرې پېم کې بدته مسبه کو بیا خپل صفه کیږي ان بنیادی حقو دغره او د دې په نتیجه کې زموږ د اورم مشکله دي دا پبلک سکولونو والے چې د ډیو د بچو و دی مصیبت مدی جنجال کردو اختن او کور یو ظل خط چې یو رز گرد شوی ده لس روپای دی که شل روپای راگی دا ادا کی ما آغای تخطو لیکو پینزسو روپای پیس چه ادا کیگی نو شل روپای سخ برنالا خود دا زدوار یو روپای هم زنوار کوم زکر دا سود دی او دیگ جورم کز بخفل بچه و باسم خوز بدا چرت تاستادا نکم نرمته پرنسپل سے خطرہ ولیگو بیچسے سارسی بی زایہ پتوئ مورکووا داسد ندے داس منگو د دا پیرنٹس پر منسکی معاہدہ شویدہ چې ګره 10 تاریخ پورې دې دا نکو نو بیا 10 روپے پر ډ جرمنه ورکه د وعدنه د پره کډیندا د بځه د عہدې جرمنه دا نه مے سوت څه ختم کڑا و اغسطه یا نو نو بزمگا مسئله ختم شوه خدا خود دا دی حل نده کنا چاسون دی چا چا چی سکولو ندی یا د چا پکی وست رسون خبر کئی دیگر خلق دیسی جی بی خبر دیزه کده کار کئی د بیجنه جرمانه ولی بلشه نشی که دی ممو پارا بو کیو اماراتو که کی. یوزل میاشکی با بیل چرتا دار نشو داگه نه پس باقی یو لیٹر یو انزار راولی گو خبردارې. او غریته ملي کې لوچ دا انذار اول ورهمبني انذار ورهمبني څلبي بل میاش کې به دوه مته بيراولږه او د دوه توري کې لوچ ایښعار اخیر دا خیر خبردارې ده په دریم میاش باوی متر کټکو بیا به څخ په نچ لیوال څه بې سپلی پیسې چې مکولي یو په اسنه زیاتې نه کېدلو دا چې دو دریم میاش ته به बिजلي ماري کټکړي نو او بل ډېر شوې دي خو یو پیسو زیات په نوښوي خو سره مجبور دي बिजویتی کار شوی د زی جمعکې ټلیفون بل, دے. بل, دے. دے بل دے. دی کله څه بل دی صفاس ستره چې څومره جو ټلیفون کړه څومره دی بل راغلی دي دا ټول مشکلات د سوج نه دي چې خراب دي نظام طول خراب دي ګنده دي نه وجه وځه لاند ټول مشکلات دي ټول مشکلات دی او په دې کې به بشوار یو سٹڈی ماتھ د ویز بی بی کمپنی والو نو ما دویچ دافو نو د بیمه ج کاروبار کو ناغه تم اس پر پا ساده پال کی خبر کول ناغه ځان پوول تر اراده د نو ما دویچ تر با پیژنې پريباو په سټکې फरक لې نو ما یو حقیقې फरक کو پښتر نو خوشاله شو چې نا زما خبره وکي نو می چې څه फरक دی مې دا چې ربا, ربا و ته پاره بي کوې او سود و پختو کې وایو وسې وچې نګه داخو زاخو الله ربا حرام کړي د سود نه نه حرام کړي دي ته انټرېست وایي نو مې ټول نو هرڅه چې خدا الله پیغمبر کوې تعریف کړي دي تعریف شوې مخې ته واقعي او شی موجود دي ورته بیمه کاروبار چې موږ همدغه ویل پیر د پارکو دی خداش مدد دي نه تاول مې چې تو سره خپل مطلب ما له جواب راکو داسې چې د 1000 کسانو مې 1000 دي او بیا تا په دې باندې روح کار کاروبار کړه تجارت وکړه دې او دا یو کروڑ روپې چې تا دو دوه کروڑ کړي دي او بیا دې یو کس ل یو لاکھ ورکړي یو بل دې بل, بل یو لاکھ ورکړي 450 زره ورکړي 2 نیم لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ دې ولګولې دا یو کس ل ورکړي یا دوه کسانو او دا نور یو کروڑ وکړي یو نیمګړی جیپ ته واچولې نو دا راتوي درشټ په زرګه ستنو کار دا چې تز مکه په لوړ کړي واغوي لږی دا در ابسي واغستي کناسه ابو دا ویل په دې لپاره چې له غریب ته مدد لپاره تانه در کړی که هر یو کس دا یې راټکنو چې ما ته ملاوي پر یو عاقدنو کې دا چې کوم اګریمنټس کیږي په دې کې د فقيه او مستقل قانون دی العبره فی العقود للمقاصد والمعانی فاقدنو کې اعتبار نیت لره نو تاسو د بیمې کمپنۍ والو نه تاسوګی ترې په ایمانووه ستاسو ویلپیري د اداره د د ویلپیري اداره ډیر شي چلیږي نو کله کله خو څنګه د زلزل زړزغانو مسله چ راغله د ویلپیري دارو والا د پدغه میاشتو کې خپل ذمہ دارالو وی تنخاګالي نشته لګی لګی تنخاګانی نشته دی چې تنخاګالي د بل میاشتو مشي ضرورت دیر دی نو دا آغی نفس پا قلار اقلار تم تنخاگانی دا کولی ان دا جیب نم خرچه کی گی. نو تا جی کروڑو نا پا جیب تواچے او دا دیر طول و خرق نجی تاغستی وی اگر طولی ختم شوی اس باغا نوری درکی پر روان کال کې دسمبر را گئی انویلیٹر جاری شوی جی تاس اخپلی پیسی دوبارہ جمع کئی بیمی کمپنے والا نمائی دا سشے دی. دې خلکو باندې څه سکرس په کومه کا سکی ساده ټوله پیسې واغسته نو روډا کاونه د نو برسې شهونه دی نو ترته خو دا جواري ده خو دا جواري سره سودمن دی زکه دا ټوله پیسې په سودی کاروبار کې لګي او دا سم منافق چاته سپری ورکړي دنه سود نه ورکړي دا باټ ټوله ست دا, دا, ٹولی عجیب پی دا سنگ دی ودا باندو نسنګ دي ځکه تاسو یې وکيو موږ مرکز کې به خلکو ټلیفون نکول ته پوښتنه څه مسله به تر اخره یوازې زنمونه یم بلګره ناسته مطالعه ډېره وخت نور دې سهام غوړې بلګره یو کس ټلیفون کړهو چې هغه مولانا سیف سلو هغه دوی مولانا سیف سکه یو کس ته پوسکه ځمانه وکړ دا چې دزونه مرګره ورې په سمانه تپوسکه هغه وی چې کله چې داو وسو عالم ناسته زمانه غلطی زموږه غوړم بس نو په تپوسکه دا په اړه دا حلال دي که دي نو ویچی مال اپو جواب بیان نراتی سو تو یو منوی زرم بزین تیو جواب را خدا سن عشنا جواب بیور کڑو اگر تبی وی جتنا جتنا آپ ایمان مضبوط ہوتا جائے گا تو بان حرام ہوتا جائے گا اور جتنا جتنا آپ ایمان کمزور ہوتا جائے گا تو یہ حلال ہوتا جائے گا چو سمد ایمان مضبوطی گی نو بان بحرامی گی او ایمان دی کمزوری گی گی نو بز دی بحل دغه ورته د څه جوړه د ورګې دغه ما م نه شو ورکول چې دا هغه د تاسو ته پوسونو اسوالات درس د تیار دی ته چې دا کار دی وکي یو سړی ټیکټ راستو دا یو سٹیم راوته دا میلیونر سکل نو د پانسو رپورټ ټیکټ بیا غست بیا به د میلیونر جوړېد نو شر روانه ټیکټه غستول <سؤال> روان شو پیسې له کړی چاخلما نو مور ته وېچ ته خبر او وره وېدا مولانا سی بزو واپس بیا به خبر وکم بیا مور ته یو میډ که خبر خوا وره کنه و تخته سره روست راته وېچ ما ته پته و چې تخ که کې کنه نو مځدا کار او نو کوم نه بیا بده یله دا هغه ذلالت او د گمراهی او د خودسرۍ دا الله ذو نظام په بارک یو هادی کنه د دې ټول وسې دا برډونه دی او که دا څه دې دا ټول زرنچ ناروادی د دین نظام وساته چې په کم ځای او دا عام خلک د دین دوره خبري د بیمه ملایکې نه جنسي کېوتې شی و اندر پله ایوتوي دا نه ګړمایو مثال تاسو درکړم ګاړه په زیبه نه ولارد او تر وی دا درېل کړو په ګاړه دا په صدر لکخلی او دا شرع راغله انسو د رسولي د هم رسول ور کوي نو خدا بعده د الهه والا جوړ کچنول درې خر مبارکه او مثال راځوي د زنګری خر رواني په لار رواني ترته درنده فراشن ویدې تختیدې نشو بیا سترګې پټ کیو د پولا لیو درې چی زینېله ما بمندې نه نو دو دا خیال کې چې دا الله به مونږ ونه نو نه ودا په سلور لکوالو نغهوالي او بلکسی وتکی نو له وی خرسي پدري لکه پندو کراکه جو هغه ته پیسې پکاره او په ته ويته بس وریکی وای دا چې خریدو پروخ شو وره سودی لغه پکريشته نو تاسو ته دې څه قموخه لیدله ده یا دې څه عقل من سره چې شی په لور نه کړیو پدري لکه خرسي دا څه عقل من به چرته چا لیدله ده ابل ورسره مردان کنده موضوع ډیسکس کې زرو یو کس سره دی دا پارخو دی د پاره ما پیسې په کاروي او زمکي کاروبار کوم موضوع کرا ته مستل جوړ شوو نو یمال لس گاډي غوستی دي او بیا مي خرڅ کړي واپس نو ګران غوستی دي او ارزانه خرڅ کړي دي چې پیسې نغدي شوړتا وی د لس لک یو قصره نن ما خامب ملاويږي سو کمه ما الله حرام کړه دن وادي ورته او زم ما توبه دي پرې مه ما ب نقصان کیږي ځکه به پیسې بدمعسوږي مزه پیسی دی وستو د ګټو د نوڅوځي په جهنم کې دا دی بنیادی سوال دی چې څو الله ولې حرام کړل دي ځکه پریک ټول غریب ته zarar دي او ماذر ته ټول پیدا ده او د قرآنی کریم د وینا مطابق چې چاته نصيحت راغې او پرېخ او د توبه او استغفار نه بس دتو ګزشتو ټول ګناه معاف فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ نَاقَشَتْهُ بِعِظَةِ النَّصِيحَةِ دَاغه درب د دا طرف نراغه فانتَهى لې منشو فلَهُ مَا سَلَف یودره فاراغه پرې چې مخکی پیرشوی دا ورته معابد ینه د تحریم د حکم نو مخکی چې څه شوی دی نو بس دا ورته معابد و امره اله الله او د معاملې حواله د الله ته نو الله بده سره حساب کتاب کوي چې څنګه دا, دا, دا غفقه ای وخیرشی نو معاف دی کیو چې وخیرشی عذاب بوور کې دي ګنا وا من او هغه سوق ته واپس شو هغه سوق ته واپس شو ینه سودی کو سودی کاروبار کې افتو نصيحت ورتراغه نپرې خوده خو یا بیا زړه خارق رخ شوتا تاس نو سواریاں لیدلې ګنه نا سوار کین سوق ته کله نصيحتو کی چدا وګړو خپلم ګندکې ميدم میدم سیحت هم خرابې چا خراب سره خبرې نشي کولای دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نظافت د نظام شدید مخالفت دی د خلکو د صفای دمر خیال ساتل چې سوق پیاض یا اوګه یا حتی بدبودار شه وګړي پرمایشي جمعه سره نشي بیا او د نسواری سره خبرې وسره رسول نشي کولای کله کله د نسوارو یو نوې په اړه په کله کې پرته یو پرې مجلس کې د خبرو بدوران کې روغورځيږي نو څو د نسیاټو کې دا کار مکو لري دو درې میاشتې پرته به بس کی بسټ باندې نازتي او بلکسب د جبله ډابې روغ بس یوغه نسواریا نه د ډبې ټاک ور او نسوارې تلې د ټاک ولولي ور کوي وې په دې ټک کې چې څومره فون د عمر په نسوارو کې نشته نو دغه ته بیا شندخاره شي دا دبره او ت بیا خبر دغه بس بیرته بشورو کنو صدخور باره فرمای څوک چې نصیحت ورتراغه او پرې اخو ده نو معاف ده تیر شوه ورتل لا معاف کی توبه اوصنا نو توبه علاج ده لري ومن عاده چې پرې اخو بیا واپس شو بیا بشورو نو د جهنم شکل دقه ده فاولائک اصحاب النار ذق جهنم یان هم پیها خالدون دیو په د دې یمحق الله الربا ويرب الصدقات الله ختمي برکت دسود سود یمحق الله الربا ختمي الله برکت دسود سود الصدقات او پالی صدقات صدقه پالی ډېری نو صدقات ورکوي ډېری کی وستا صداره د سود برکت الله ختمي او د سود خور برکت او عزت الله ختمي مال د دریو مقاصدو د پاره کړتلې کی کی تاسو خپه غور باندې یو دا چې د سری ضرورت پوره شي ضرورتمندی کنا حاجت تن حاجت پوره شي وندا چه زرطه ملاوشی ضرورت پوره شی اتمینان ملاوشی عزت ملاوشی دست بخیرین خبره دستی اول ضرورت ده بیا زرطه اتمینان ده او بیا عزت ده نو کلا کلا خلق پا پیسو بایدیم عزت تخلی یعنی مال اولا گی خودتا عزت دیری رو خوخی او بس کلکر او ذهنی عیاشوی دو پارم کلک پیسی و لگئی پا جیاز کے پا ایک آنمی کلاس کم اغشان سپر کیگی سنگا جب پس کلاس کی کیگی انہ سپر خون ای کرا جو دے مخ کے رسی او دا بل سو رسی دوارا یا ارشان رسی او دے سٹریٹ کم صد مرا پرخ نئی خود دے پیسی و رگی چالتا عزت او پروٹوکول دیر میں لاویگی دو عزت یو مطلب چې عزت نه لاوشي سودخور ته دا یوم نه ملويږي د دوه ضرورت چرته هم همیشه د چړي وباسي بس نشته د کمرې کمرې اطمینانته چرته هم نه ملويږي همیشه په دې هم کېږي د بل مال بسل غفرما نو غریب بسنګ راټین کمه او عزتم هم نه ده نه سړی بسوالو کې چې عزت خو خلک کوي د سودخور ته راکړي ور ټول تابدار ولاړي او بس خدمتونه کې او چې ملمیره شي کبرسته دي دا زوی نوم ورلاسه پاګی د دې قدر کو خلق د سپېم کوي د سره لپاره د قیامت په علامات کې دا یو علامه کنا وايي یو کرم الرجل مخافه چې د سړي عزت بشوروشي دا غوډه شرط نه د بچ کېدو لپاره کدا کار نکوم خو خري می ختمه یې خرابوي ویني دا خو عزت نه دی تاسو غریب وژړنه ته په څوکې د سودخور حیثیت داغ پرړکه شوې دي نو دا سودخور ته یو نمېلاویږي والله لا يحبك لكفار اسیم او الله محبت نساطي دا هر نه شکر سره او دا هر غټ ګناګار غټ نه او غټ ګناګار او سودخور یقینا لوی ناشکر ده او لوی ګناګار ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای جبریل راغ او زی د شپ یو زی تبوت لمه نو د وین یو تعالی بو د وین اس وینه کو کله په سړک باندې نسو قطری پرتينو سړک باندې یو ہے بتراشی دا ټول غږ تعالی ته د ویني نډک دے او د دې تعالی په منسکی یو سړے دے او د وینه خودس یو بوم نګرشه دي په آزاد را او زی دا خودس یو چې سړے د اسړې لگیا د کوشش کوي نو دې غاړې ترې نږدې نو په دې غاړه ورته یو بل څړې ولارد او یو لوی کمر ورسره څنګه چې ډیرا نږدې شون دا ورته افلاس کوږي مینس تور ورورسي د بیا خرپوسی وې رواني تراو نس بیا ورته د اسړې ولارد دې جبريل نه می تپوس کو دا, دا سوکر نو راته فرمایو جبريل د سوت خور دې د الله محبت نساتی محبت نساتی دا هر لوئی ناشکرا و هر لوئی گناہگار سرا سخت وعید بیان شو نو اللہ خلک خلق جاگئی ایمان راوڑی پدی میس کیا ہوئی تیو خوشخبری مورکلا جن دین زان ساتی ان اللذین آمنو یقنن و خلق کی ایمان راوڑی دی و عملو صالحات و نیک عملو نیکڑی دی و اقام الصلاه و من ذن قايم قری و اتو الزکات و زکاتو ورکری دی لغم اجرهم عند ربهم د دیو د پاره دیو اجر دے د دیو د رب پرېسبني ولا خوف علیهم و نبد پدیو سیري ولا هم يحزنون او نبد دیو غم جنوي بیا فرمای یا ایها الذين الله دا اوس فرمان دے د پو اولو د نسیتو نفس در طول حکمت این در حاکیمانا بیان نفس حاکیمانا بیان او شاہی فرمان در رب العالمین یا ایوها الذین آمنو ای ایمان والو اتقو اللہ در لادنہ فرمانی نزان بچ کئی وزرو او پریدی ما بقی من الربا اغسطی سوچ تاسو باقی پاتی د اوس نه پرې دی چې ه وکم مو ورې ده نو لکنه دی وک کرونه دی وک زرګونه دی وک سونه ان كنتم مؤمنين که مؤمنان دی اول فرمای اي مؤمنانو نو ټول شامل دي اج چاپ خلیمان را وړه غتم کتاب دی اخر کې بیا فرمای ان كنتم مؤمنين کپا حقیقت کی مومنان یه نو پریدی نو سوکتی سود نو پریدی نو پوشا دا پا خلیج دی معنی قرار کئی دروغوی دا پا حقیقت کی مومن ندی او بیا دا فرمان بلح ستا سواو ری فا این لم تفعلو نو کدا کارم و نکو سودم نو خبر شئی خبر شئی فا یقین او کئی خبر شي تیار شي من الله ورسوله دا الله او دا رسول سره جنگ ته تیار شي رسول سره جنگ ته صدا لاد نظام خلاف قدرت لئی دا الله د معاشیاتو چکم نظام دنیا تو دا تور کړي د نړۍ د خیر لپاره صدا وی په خلاف قدرت لئی نو جنگ ته تیار شوه هر وی وخت کې راځي د قیامت پرز بللا سودخور په لمر کې ته ودرې سودخور هوځري ودرېګه حاضر به کی او بیا ورته وای خو صلاحکل الحضر سودخورا واسلدره والذ مفتاح جنگ دې استا سره چې کمه وسلې دي ته بغاوت نکو کنه زماب مقابله ته ولاړ نن زموستا جنگ دې ته سامان خپل راواله فدنا بحرب من الله ورسوله ذا چلن جل الله بل گنہگار ته دې ور کړې دنه مال ویږي سود ډېر لویا ګناده لویا ګناده وان تبتم او کتبم وشتله دا سر دیر مهربان دیر زیاش مهربان دې دا هر سې کړې لا ت نه رحمت الله د الله د رحمتته بهماسه کېږه وته بوم که بمو وله دپله کوم روسو وایکم نوستا خپل اصل رامال چې ستا پیسېوي دغې د غستته ته حق د الله دولم نهقي پته چې تا زیاتې کړی نو ستا معم در نقب ذې نه اغ راسمال خپل ته حق لا تزلیمونونه واللهتهزلممون. نبہ پتاصو زیاته کوي او نبہ پتاصو زیاته کیږي دا دا لا قانون دی دا لا قانون نه په دې کې هر چا تداغت کلو اجر او بدله ملاويږي نبہ پتا زیاته کیږي کوتبم زیاته نه کې دی اخر کې یو حدیث تاسو ور دي بیان د ختمې دون مخکي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي درهم اوربن درهمو ربن یا اکلوه الرجلو وهو یا علمو على الله من ستن و سلاسین زنیا فرمائی ده سود یوارو پی تاس واسه غورو کئی ده سود یوارو پی چی سڑای سود دے دا پا لابان دمرا سخ دے یو سړیش په د دې ځینګانيو کې دا وینم څخه دا یو روپې تمره څخه دا او یو بل روایت کې دا فرمایي الربا سبعو نحوبا او 70 بابن ایسرها این کې هر رجله امه دسو دیا قسم او د هر قسم نه یعنی دا تور خطرناک سود غټ پسې وړو کې تی وړو تی نور وړو او یاه مهسه سمرد د دې ټول آسان حساب د تور نه خفيفه حساب او هم دا وياه مله کنه دا دې لکه یو سړی چې خپلی مور سره ځناو کی نو سوق بی چې د سود یو روپۍ په تیار شي د لوګي مړشي کله یې د سودي کاروبار په پرېدنه موریشرنو حل را توګه کنه بل بسکو ما دا ته په سودا مکوه د لوګي مړشه د لوګي مړشه و چې سود تر ترا شي سودي مال وا نو کته د لوګي نه مړشه نو څه خبره نه ده او د لوګي نه مرګ نشته ده ریسه پزیمداري د دا الله ده و ما من دبه فی الارض إلا على الله رزقها دس یو زندسر نشته په دې زمکه چې د رزق ډیوفيو ځمېداري د الله نه ای الله رزق ده تبره لوګي نه مړ کیږي او کمرګ د لوګي دراغه اسباب د مرګو ډیر دي دی کنه نو کله کله الله رزق بن کړو سره ملشي د لوګي نه مرګ نشته چې د مګ وښ را شي نو د بیماری نمړ کېږي د هاټ ټیکنمړ کېږي خلهغوی د قت کې را شي دا خلک دلوګې نهړ شي نو الله خو ځې مدارې غستې او قیه غستې ده او کله کله سبب د مګم دغوي چې د دا ریز دربانې کټ کې بس بندې کې نو م شيسته نور دی مرگ د لوګې نه به چرته پرتهاند را ځ د دی نهېږه د یا شو ورڅ پروه د آخرت یا شو په انتګه. او بیا ما خبره چې موږ مخکې د فرمای او ان کان که حسره کتر تنګ دستو دا مقروز فنظره الى میسر نو د فراخي پوری چې لاسې فراخشي مال او سر راشي دا وی پر صبر وته کا انتظار ورته کا مهلت ور کا وان تصدق خير لكم او ک صدقم کو پیدا مال دستو پر ډیر بهتره ده ان كنتم تعلمون ک تاسو په هیږي د دې نفسه آیت دے دا دا قرآن دی دا آیتونه د قران اخرنی آیتونه دي د دې آیتونو د نزول نا 119 پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا له رحلت کړی او دا روان آیت د قرانی کریم د ټول اخرنه آیت دے دا دی د دې نفسه وحي بند شو جبريل د دې روان آیت نمبر 281 نه د دې نفسه بل وحي بیازم کې تد نظر وړي دا اخر نهایت او دا آسمانی سلسله او دا آسمانی رابطه اخرنه کړه یو دا صدا دل شو او اخرنه میسج دی د قرانه کریم تاسو واوره فرمای والتقو واستقو یوما ترجعون فيه ال الله او ځان بچ کید عذاب دا اغه ورزنا ځان بچ کید عذاب دا اغه ورزنا ترجعون فيه الى الله كتاب سببارك الله تو واپس کړی شي بیا بسی ثم توفا كل نفس ما كسبت بیا هرجاته داغه د کړو پورا پورا بدل مېلاو وهم لا یظلمون او دریو سره بهزیاته نکیږي هزیاته بنکیږي دا اخر نه میسج 6621 د دنیا دی مقصد د دې چې په جهنم نه ور دا بچي د آخرت د عذاب نه بچي د دنیا په سختو تېرکا ایس خبرنه ده او چې د آخرت د سختو نه بچي دنیا کې قدر باندې تیارې راغلی را دي شي او چې د آخرت د تېرو نه بچي دا روان آیت آیتې مدای نه مو وایي نو په سبقونو کې آیتل بیر تېر شوو چاې کده مکمل اسلام مونږ زححت کړو چه اعتقادات عبادات او معاملات که تاسو دا نور درسو نخم تاسو او ری دلی دی خود دا آیتو البر درس دی ځان سردہ کې سوٹا موسا بار باری او ری اسلام ستوائی اسلام دے و سو عباداتو نم ندے بلکہ اسلام ستا د مجموری جون نم دے چه دا دا اللہ دا مطابق او داغه د دا پیښمبر د طریقو مطابق به جوړه ډیر تفصيلي بیګانا بلش بیان کړو د دې ځکه چې د آرینا د معاملات نه د یو معاملې طریقا اخو لیدل تاسو د له لندین کوي نو د لندین د دنیا د کاروبار چوتره دینه بهرونه نه غني ګوري د اسلام نه بهرونه نه غني طریقا دا معاملات به څنګه کوي لندین به څنګه کوي نو دا سو تقریبا پنځلص دفعات دي دي قانون چې تاسو بلنه صدق قرض لێن دین کوي نو لیکل کو وکوي لیکل وسنګ کیږي څوک به کوي غواهان وي دا ټول دفعات دي ترجمه واوریم کافیده یا ایها الیدین امنو ای مومنانو اذا تداینتم بدین تاسو د قرض لێن دین کوي ال اجل مسمنا ولم خبره چې دا قرض لێن دین جایز دي قرض ورکول غسل جایز دي دویمه خبره الى اجل مسما یو نیټه مقرره پوري مطلب دا چې نیټه به مقرره کی او نیټه بیت نه وای چې تیا د غنم د لو په وخت به در کما پوري کی بدر کما جمی کی بادا کما دا مبهمه هغه نیټه او قहा فرمای ما يرفع الجهاله چه هر قسم ابهام ختم کی نو دا غنم و لو په پنجاب کې یو وخت ده په په خور کې بل وخت ده په مردان کې بل وخت ده په بودیر کې بیا بل وخت ده نو چې واپس تا ناراض پدې لوونه هیڅ بیا ګرځي کنه چې دلته خلا نه شروع شوو څو نه ده نو چې اپس راځي لو موږ خو ختم شوهي دي الا اجل مسم اجلین نټه من مقرر نو سر نن سطر 17 دی کنه ستمبر دو ہزار نو یو کال دا پار اخلے نو سترہ ستمبر دو ہزار سات بارے ممات آدھا کے دا سی بلی کے فاکتبو نو لیکی والیکتب بینکم مکاتبون بالعدل او دلی کیستا سپا محس کی لکون کے پہ انصاب سرا چرکتا لکون کے زیادہ اونے کی گورے دتا برگی خلیلہ چرکتا مالو چرا نشیوتا چته د چانه ریښوت نه یوهسته پیسې نه یوهستی نو کاتيب د محررین ناستی د چکه ما تورای خلق دا لیکل کې آرایس نویس دیو ته حکم ده صحیح صحیح لیکلو کې انصافو وکي ولا یک کاتب او انکار دې نکي لکن کې اي یکتب کما علمه الله چې دې لیکلو کې څنګه د الله کو دلی دي څنګه چې ته خدل هیر پیر مکو وران لیکل مکو صحیح صحیح لیکلو کا وال فلیکتب نداد لیکلوکی وال یملی للذی علیہ الحق املاو او تسوکوی اغه تسوک او املاو بچا حق زفلا ناد پلانیز وی د پلانې قبېلې د قبېلې د تعارض ته فاردی کنا زدا کوم چې ما د پلانې نه جره پلانې زوېره دمره روپۍ چی نیمه دمره دی پاکستاني افغانې ریګه سدی دامه واجب ستو زه به املاو ما خرزه وَلَيَتَّقِ اللَّهَ <سؤال> رَبَّهُ أَوْذِيریږی دا الله نشره د رب دی ولا یبقس منه شیء او په دې کې څه کمزیاته نه کوي چې تا پر دې چې غلط ایملاونه وي پالفاظو کې هیر پیر دونه کوي چې سبا بیا معلوم مفهم معلوم نه سي فإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا نُدَافِچَ چې قرض دې کې ترتدي سفيه او خفيف العقل ناپوهو او زه یا یاک مزوره دلی و نه د یبودا د یا, یا ماشوم دی او لا یستفیرای یوملا یے و سنکی کی کیم لا ووی هوا د فلیومل الولیه بلا نو دته ولی یملا ووی دته ولی دی املا ووی ان د فزید بمس کووی واستشهدو شیدین من رجالکم او غواهان دیونیسای جو غواهان د وګواهان ونېسي ستاسو د سړونو سړیک وهان کوي ځکه ګواهان په عدالت ته بزريږي خپل خپل ته بزريږي نو زنامو دې بوج نه الله مستثنا کړي پتاsudo بوج الله نه درچولې حکم مجبوري راغله وو سر ګوايو ورکول خو حق نه دی بوج د ځمداري ده بوج پتاسو نشته او کچر ته داسې وشو چې سړې نشته دي سر دا ہر قسمہ اسلامی قصد تپارا زمون تکان پر نایات درئی پاک خیبر اسلامی قصد مرکز دا قصفانی نشاطا کا باڑی بازار اشاور شہر دجر محمد دکان موبائل نمبر برده 0329248 پاک خیبر اسلامی قصد مرکز دا قصفانی نشاطا کا بازار اشاور شہر